Псалом сорок перший Блажен, хто дбає про нужденного та вбогого. В лиху годину Господь його врятує. Господь хоронитиме його і живитиме його, і зробить його на землі щасливим, і не видасть його в руки ворогам зажерливим. Господь підтримає його недужого на ложі, увесь біль його відніме в його недузі. Я мовив, Господи, змилуйся надо мною, вилікуй мою душу, бо згрішив перед Тобою. Вороги мої розповідають проти мене лихі речі. Коли помре він і загине його ім'я? І той, хто навідатись приходить, марне виговорює, у серці своїм зло збирає, і, вийшовши на двір, розголошує. Усі мої ненависники перешіптуються вкупі проти мене, задумують зло на мене. Лиха біда вчепилася до нього, іде раз ліг, то більш уже не встане». Ба навіть друг мій, що я на нього покладався, що живився моїм хлібом, і той наставив п'яту на мене. Ти ж, Господи, змилуйся надо мною і підведи мене, і я відплачу їм. Тоді збагну, що мене любиш, як ворог мій не буде ликувати надо мною. У невинності моїй Будеш підпорою моєю, і поставиш мене перед твоїм обличчям повіки. Благословен Господь, Бог Ізраїля, від віку і до віку. Нехай так буде. Нехай так буде.